Egunon, eguerdi gabon zuen ongetorri Muge Merrak podkastera, edo Muge Imerz, e, interneten bilatzen badozute. Badak ez dute bideo jokoen podkasta eta gainera, ba, daierz eta bioken e, mintza praktika. Ni brutal nauzue, Bartzenolatik, eta, ba, bueno, kasu netan, e, Euskal Herritik e, daier dugu. Kaixo, daierz? Kaixo? Kaixo? Zan dugu, hasiera oso, oso e, trabatua, zeren, ba, bueno, ba, duela bi ordu grabatzen hasi berginean, baina, ba, bueno, nena ordenagailua, ez zinz, eee, poz, pues, azunen nahi, ba, piztu, eta, ba, <laughs> ba, konponketa lanetan egon naiz e, parkamena eskatzen dut, denbora, denbora perztiatua da, badakit, eta, ba, bueno, ba, gaur, bide joko gehiago e, gatoz, Kasunetan daierz, eh Pokémonen eh, berde ostoaren eh, eh, azkeneko alea leak izan laike? Bai, nik uste bai, utz. Bai, itchiko dugu. Ja, dortu eh. jokoa pasatzea, así que ja, ja gututako do. Oso ondo eta, bueno, eh, zu, ba ni bezala, ba askotan jolastu duzu joko askotan eh, pasatu duzu. Kasunetan eh No labaiteko, ba nekea edo eh asper aser, o sea, aspertasuna edo eh, sentituzu edo beti bezala. Eh, eskerria que izan eh lengoan konturatu nintzen eh bukararaino ez da la jolas tu jokoa, o sea, 7ren mm. eh el gimnasio en izan tono en galitzia orduan eh bukaera, bukaera lehenko aldiz izan da eta bueno eh gero ipatuko dituta ezkenean ba, egia esan e, e, jarraitzen du erdi rexa bueno, ondo prestatzen bazara Baina, bai, eh, azkenan bai patuko dut, bai, eh, mota bateko eh, Pokemonak izateak, ba, haultazu unabarmenak ematen izakizu uh, Pokemon batzua den aurko, eta, bon, mm. hortik aurkitu dut, bai, pixka bat eh, erronka edo, esan daiteke. Osondo, osondo, detan ere partez, ba, ba bueno, baka, sonetan, Horizon Chase, eh, joko ari, bueltatxo bat eman diot, eh, bere momentuan, Ba, premium zen joku bat, eta ni ba, eskintza baten bidez ordaindu nuena. Eta, ba aurreatzen zuet, ba, pilo bat aserratu dian. <laughs> joku honekin, kristona pikatu naiz. Eta, ba, bueno, gero komentatuko dizuet. Baina, e, aurreatzen zuet, e, ba, bueno, Google Playen sartu dintzen, nik ez ditu dala inoiz. E, o sea, e, Iritziak usten, Google Playen, eta izar bat jarri nion. Vale, joku honi? <laughs> beraz, beraz, ba... E, aurreatzen zuet ez dela urteko edo denboraldiko oberenetan sartuko baina, bueno, bereak ditu eta, eta, bueno, ikusiko dugu gainera, e, ba, musika pixka bat dugu, kasunetan e, e, Disconnected zaldearen e, azkeneko e, diskoa dugu e, gaizkiz banao, oh, we are Disconnected, iztena duena, talde frantxesa dugu, nola baiteko, baztakit Metal Corea, edo e, Metal 16 edo BN Eh, batura bat baina bueno aste honetan badisko berria aurkeztu dute esan bezala we are eta bertatik i fall again Ba, bueno, e, ez dakitzen ba eta lehin ditudan ba... Bueno, lehen generazioanetako joko hau aipatzen, baina, bueno, hau ja bukaera edo izango da. Eta... A, bueno, ig igual, ba ez dut horren bezta izango batzuk esan bezala, ba, errepikora... Pena, zebona gira zen, e, niozte dut, e, generazioanetako ba, bukaera aldera iritzen nahi zen lehen aldea da. Baina haipagai izango du pixkate ba, bueno. ere, Pokemoneko ba, generazio ezberdinetako jokuekin gertatzen dena, batez ez ere ba, post-game edo behin jokua pasata, ba. erronka ba, bueno, e edo zerbait gertlitzen den, e gogoa mantentzen dizuen jaraitseko jokuak, eta, bueno, kasu honetan haipagatuko ba, dugu, zer, bueno, hau lehenengo generazioa da berez, Baina, e, errebizio bat denez, e, berde oztoa edo, bueno, asirakoak, originalak, e, gorria eta urdina ziren, eta gero ba, errebizioa iterakoan, e, gorri izua eta berde oztoak galtutu ziren errebizioa hietan. Eta, bueno, horietan mantentzen dute lehen eh, joku normalean edo lehen generazioko ba, Pokemonoiek, baina behin eh, ba, el, elit, eh, eliteko lau entrenatzaioiek eta gero, bueno, houken eh, bilo ba, garaitzean. Ba, Pokemona eh, jokua garaitu eta gero ba eh, nola zait ba ouk, eh, irakasleak ba em, aukera mango isu ba zure Pokémona eh, Pokémon Pokédexa barkatu eh, zabalteko eta Pokemon gei algo tara eh eta hori da gertatu zaidana esaterako ba Niestu eta aurrekalditik eh, ja berrogei tapiko ez dut begiratua, ez zait begiratzea, baina guen. Kontuala zu bat eta gol bat Pokemona, eh, Pokemon eh, joku eh, originaleetan hor ba, gelitzen zen ez, bere evoluzioa gol bat. Bai. Pokemonan gelditzen zen, baina ustu tirugarren, generaziotik aurrera, Bakrow bat izeneko Pokemonera ba, evoluzionatzen duela gol batek eta orduan pokemon honetan e, ba, joku normalean e, bere evoluzio maila berri honetatik e, igotzen bazara ba pokemonak gol batek e, evoluzionatzeko saiakerra egiten du baina pum ba patan gelditzen da ezin du evoluzionatu kontua da, ba, e, Pokedex hori zabaldu arte eta e, General Zibarrietako Pokemona joan hoiei aukera izan arte, ba, ez duz aukera Pokemona haue evoluzionatzeko. Eta hori egin al izan dut, ba, ja, e, lehenkoan, ba, e, eliteko, ba, entrenatzaia haue, guzti hauek, engai ditu eta gero. Nik esan barudut, ere eh, bai, ba, ba, bueno, joku honetara jolazten zen, aurten izan dela, joku honetara e, jolazten zen lehen aldia, bestetan, ba, ba, zuk bezala, ba, Pokemon klasiko tara jolaztu gin ez e, urdina eta gorrira. Eta ez nuen ezagutzen, e, <laughs> klar, nereka kasuan ez dut pasatu, ez dakit e, zeigarren e, gimnasian edo gelditu nintzen, hor dago, partida gordeta, ba, jarraituko dut momentu batean edo. Baina ez no ezagutzen, ez? ez? Ze hori ba, ba beste joku aurrerago ateratzen diren beste jokuen, ba Pokemonak sartu du dituztela, nolabait ba sartu dituztela, ez? E, for, e, ba, era sekretu batuen batean edo, ez? Ez ez sekretua baina bueno, bueno sekretua eh, ez eh, esan... ondo dago da eh, ba ori, eh, joku originala ba beintzat ba, jokuaren eh, parte nagurzian, ba, berdin mantentzen da, ze, bueno, esentzia hori mantentzea ondo eruditzen zait. Baina ez duan, haus, ondo urlertu da, e, non aurkitzen dituzun, edo non daukazun aukera Pokemon berri horiek aurkitzeko. Ze, bueno, zahiekera bat egin dut, eta bai lortu dut, ba, hori, e, ez ezakit gobaratzen zaren, ba, e, e, Eh, goxoki arraroak edo ba hoeiek ematen dizkio zure pokemonei, eta hoeekin ba eh mailak igo igo al zure pokemonei. Bai bai, bai, bai, bai, bai, ba hoeek oie, ba, bat hietako dut e, gol bat eh maila zigotzeko eta lortu dute evoluzionatzea esan bezala Kro bat horretara. Baina gainerakoan ba Bueltatxo bat eman dugut mapatik, e, begiratzen aber e, ...bueno ba... E, ...belargunetan ba, Pokemon berrirek agertuko zen, eta... ...momentuz, orkitu ditu angustiak, ba, lentzeu den... ...Pokemonak dira. Orduan ez egin behar den, edo nora behar den bat... ...ba, orkitzeko ba generazio berrietako pokemon horiek, orduan ezak pitxat zalantza hori gore. Gelditu zait, eta... iretu sait agian, ez? Ze ba, ba bueno, e, generazio berrietako amua hor e, jarrizutela, eh zen izan berrado bajo Cory, Pokémon ba, Boy Advance eh konsolarako ateraz eta eh bueno. e, ondorengoak gaizkiz banago ja e, Nintendo DS erako ateraziren. Bai, elaborren generazioa eta, bai, bigarren generazioaren berregitea ere, bai, zerako izan ziren. Bai, bai. eta ematen du pixkat, bai, bueno, hau, amu bezala ibiltz, e, funtzionatzen duela, ez? E, ikul, bai, bueno, ba, etzenekien, bai, Pokemon batzuek, e, bai, evoluzio, beste best evoluzio bat daukatela. Bai. Berriagoa eta, bai, bueno, bai, pixkat, jarraitu nahi baduzu, bai, jolastu joku berrietara, ez? Ba, ez... Es... Formaren bat egongo da, kontua da, ba... Pokemonen, ba, bueno, eee... Ez dago beste joku askotan bezala gertatzen, ba, badokatzu lagalekun bat ikusteko, ba, ba, ba den urrengo misioa, do zein den eman behar duzun urrengo pausa. Ordan Pokemonen batzutan, ba... Eee... Eee, ba, bueno, investigazio pixeat egin barudu zuz, ez, baldin badak ez den urrenko pauzoa, itz egin barudu zu pertsonaiekin, da ikusi barudu zu. Ba, edo ze aukera irekitzen zaizkizun. Ze, bueno, jartzen badu edo Pokedex hori irekitzen ba zaizun, pentsatzen dut, egon behar duela. Non, ba, noraz bait aukera bat. Ba, Pokemon berriren bat arrapatzeko. Kontua da ez dakitela, noin. Ze, bueno, hori e, aipamen bat egin ahi nuen, e, noski, ba, bueno, bigarren generazioan e, sartzen aizenean ba, sakona gaipatuko dut, baina Bigarren generazioan justu dut e, famatu edo, bueno, e, bigarren generazioaren kauza indartsuenetako bat da nolazbait, bait ba, En berri bat e, irekitzeaz gain nolazbait, e, eta, bueno, ez dut uste urte asko pasatzea, nire nirez, lehenko generazioatik bigarrenea, baina, ala ere, bigarren generazio honetan aukera zenuen, e, bertako, ba, elitea gaindikitu eta entran zahie, eta jo, nolazbait jokua pasa, baina, e, aukera zenukan berriz ere, e, kantora hueltatzeko eta berriz ere, ba, Ebertako ba, e, gimnasioak eta entrenatzaileak berriz ere gainditzeko. Eta o, hori da nik uste dut ba, generazio horren indar nagusietako bat. Eta ez dakit honetan horrelako ba, zabaite indutan ez dutuzte behen beste mundua. E, Joto edo nu, ez nezgoratzen eratzen den sino hoztu dela irugarren generazioko mundua. Baina, bueno, ez dut uste aukera hori dagonik, uste dut, ee... E, berez, ba, bigarren generazioa dena e, aukera hori eman bakarra. E, eta beste guztietan, ba, bueno, ee... Ba, bueno, pixkan misterioan gelditu da edo edo agertzen zen, ba, botzgarren generazioan agertzen zen, ba, ez bat, E, irugarren edo lagarren generazioko munduarekin lotzen zuena, baina azkenean etxegoen benetan aukera hori e, e, bertatik joateko edo bi mundu horiek lotxeko, ze imaginatzen dut e, programazio aldetik e, erronka potoloa izango dela hori ere, baina, bueno, e, bi garren generazioan hori eintzuten eta esan e, nahiko gauza polita da, Eta bueno, nik e, kasu honetan bezala, ba, bigarren generazioare ba, ba remakean edo berregindako jokuan jolastuko dut. Eta bueno, eta ikusi ahal izango ditugu gauza guzti hauek. Ikustenarenez adibidez, ba bueno, badaudela Pokémon batzuk, ba hori, ez du esaten suna bigarren generazioekoak aurkitu daitezkeela, ba adibez, ba bueno, Krobaten kasua jartzen zuten. E, gero adibidez, e, gaizkiz gaizki ez bana eh honetan pikatsuren aurreko evoluzio hori ez da agertzen ez? Edo, bueno, ez dakit aurreko evoluzioa den, baina pitxu hori ez zen agertzen Pichu, ez? Pitzu, bai, pitxu da, bai, aurreko evoluzioa. Bai, suposatzen da, pitxutik pikatsura -ra eta erraitzura bai, evoluzionatuko zenukela. Baina bai ez dut, horkitu, bai, esan pikatsua duzut, bai, ez, harrapatu nuela? Bai. Baina ez, ez dut ikusi. Eta ikustekotan, orain izango litzotek, eh? e, behin esan eh, bezala, Dirudienez, ba, e, ikustenaren ezemez ba. dela, ba, Pokemon eh, DB webgunean, eh, <laughs> Pokemonen databasea. E, ah, bai. Ba, lortu daiteke, ba, Pikachu edo Raichu bat eh, aziz, Breedez, eh, Breed ez? Breed aziz da edo... Ah, bai. Igual, e... mm, ge... Pokemona hortzaindegian, bai. ba, bi piki, Pikachu jartzen bat dituzu, ba, arrautzu bat izango dute eta hortik igual rituar larzuko kongresengoa oso onea. Claro, ikusten nahi naiz agian gertatu daiteke horrelako, ba, hori ba, basatuzuk esatu zuen bezala, ba, bidez lortu daiteken Pokémon aka ba, agian lortu daiteke lortu daitezke e, edo ba bueno, haurtzen ba, digian utzita, ba, lortu daitezke ere bai, baina ez dakit eh nor ba, e, beste bueno, e, urrean eta zillarrean agertzen direnak, Eh, ba, urkitu aitezken eh, hortikan, ez? Azka, azke edo. Ba, hori zaten izan hori proba egin dut ikusteko haber, eh, ba, bein eh, ba, jokua pasata eh, ba, be, belarrean edo aurkitzeko aukerarik dagoan, baina hiosan, ez esti, ditut ikusin nik ele, ba, jokua normalean zehar aurkitu dituan lehenengo generazioko Pokemona beste herri ez dut harkitu. Orduan izan daitekezuk esan bezala, ba, bueno, e, beste lagunekin edo igual e, ba, aldaketak egiterako orduan ba, igual lortu ditzakezu edo egin batean da ba, bueno, norazbait ba, generazio berriak edo eskubritzeko ba, amu bat edo deialdi bat bezala. Bai, e, gainea, ba, bueno, adibidez, ba, ba daude Pokemon batzuk gero aurrera goba, e, sartzen zutela mekanika bat, egun eta gaueko ba ze hori, ba, ba momentu bat zutan izaten zela, beste bat zutan gauez eta bar, eta adibidez, ba, horiek ez daude, urreta eta ziarrekoak izan lehizke, baina e, ez daude hor jokoan sartuta, ez? Beraz, ba, bueno, ba, bai, esaten genun bezala. E, bigarren generazioko Pokemon pilo bat ikustenaren ez, hori ba, bakarrikan ba, beste jokuetatik aldatzen lortu aitezkela, bainan Pokédexan mm -hmm. badaudela. Mm -hmm. Dena den, denaden, e, ez dakit, Juanzaaren hau e, ba, bueno, klasikoetan, e, Mewtwo zegoen koba zulora? Ez, ez, pentsatut hori e, apixateme, bueno, azkenan e, jokuonek eskaintzen duen geimeko gauzarik interesgarrien etako niun behar bad da ez,lenengogenerazioak eskaintzen diuen pokemon indartsuena dira gainera, ba, Mew, eta milzu eta historianeko bitxia da ba, bueno, nola ba, aldaketa genetikoen bidez, ba, miu izeneko ba, e, berez nahiko indartsua eta bono xikiko magikoa den... E, e, Perchona yo rekin, ba, bueno, eh, al da que está eh, genético harán bidez ba, y a monstruo a te dedo veces la consideratzen en, eh, eh, eh, bueno, ba, super Pokémon bat sortzen da, ¿eh? Va, va, gañera, va, bueno, va, eso que se va, bueno, aseguras que... Interesgarriena izaten zen hori ba, ba, behin jokua pasata, baina niko metatzen nuen zeren agian izan lehiko bazulo horretan ba, bueno, e, ba, ba, joku klasikoko Pokemonak, e, Pokemon, Pokemonaz beste, beti bezala ko bazuloetan jodud eta horrelako Pokemonak aurkituko genituzke, Baina nagian ez? Eh, ba bueno, e, agian, ba, ba, bueno, aurrera, e, tza, beste generazioetako pokemonak aurkitu ditzakegula agian, ez dakit, ez dakit. Ba, bueno, ez dut jokua eh garaitu oraindik, orrutzen utzi dut, e, ilabeta tarama hor. <laughs> esperuan baina Lai. ba bueno, bilatzen hain ez orain pokemonen databasen eta ba, dirudien ez, ez dirudienez ez daude Ez daude, uh -huh. ba hori, ba, ba aurrerako generazioko Pokemonak aurkitz horre az, azke ez da e, zindira aurkitu. Ha, uh -huh. bueno, jakin dugu ya, misterio bat ez, erre? Bye, bye. <laughs> ba, bezpa er, pentsatu da nuen ja, ba, etxeko lanbezela hartzea, eta hurrengoan ba, tartetxe bat dedikatzea hori argitzera, baina, bueno, e, ja, ba hori... Interneteko hori ma dugu, ba, sinistuko dugu. E, egin dezakezu, e, beste saio baterako bat, e, oso famatuak diren tier list hauetako bat, ez? Non? Ba, list. jendeak sailkatzen du, zein den, bere, guztokoen dituen, agian ez Pokemonak, zeren e, ezakizun ni, beste lazaren, eta e, lehen jokuko Pokemonak e, guztatza zaizkizu eta gero ja besteak ez? Baina, agian... Hagian <risa> egin dezakegu estorrain baina aurrerago lako tierlis bat zein den Pokémonen jokuriko berena. Hmm. A, ah, eh, Pokémon Generazio 8 jokuak Hori da, piskaz jolastu tata? Es que zuz piskaz klásikoa zara ta... Pokemonetan, eta zaki ze generazioan arañu jolastu es que zan. O Ez sea, jolastu, jolastu nintzen, o sea, eh, txuribeltzera jolastu nintzen, urre eta zilarreak jolastu nintzen, ah, eh, ah. klasikoetara ere bai, eh, uste dut hor gilditun nintzen, txuribeltzera. Bai, duela bosteun urte, bai. Bibeltza ki. da, bai, bost garrena. Eta hidugarrena eta alo garrena ere jolastu dituzu. Oiezen Platino zuzian. Eta... E, bai, baina gutxi. gutxi e, e, Platinun uste dut jolastu nintzala, baina oso gutxi. Oso gutxi, ez dutia zautzen jokuri. Ha, bueno. Ba, bueno. Ba, ia urrengo... Bueno, pixkat... Positivo izango da komentaria, baina urrengo urteetan e, jarretzen badugu <laughs> proiektu honekin ba berba da. Ba iritziko naiz generazioietara presiare gabe, baina bueno. Bueno, ikusteko du, ikusiko dugu. E, hau esan da. Eh komentatu duzu ba bueno, garaitu duzula eta depende ze se Pokémon eta barbarresago edo zailago egertatzen da. Zure kasuan eta apozo tipoko Pokémonekin nola zuertatu da. Ba, bueno, eh, kontua da, ba, leengo lau entrenatzaileak edo ingelo eh, elite elite 4 edo lau eliteko entrenatzaileak gainditza. Ba, gira san pertsatzen nun izango zela, baina bueno, lehenengo iduak gainditza ez da horren zaila izan, ze bueno, lehenengoa izot ur izotzesko ziren. Eta, bueno, horreria e, ba, horreiteko ba, e, bueno, Venus horneukan ba, eber-eber larrezko erasoekin. Eta gainera, haiz, ba, e, ez parkatu, hau kontrakkoa zen, e, bueno, izotzezko anentzat, bai, zu, zuzko eraso bat erakutsi jotezak nidokuin ni edo nidokineri, eta, bai. bueno, Eo, ee, ba, bueno, ganaiz behiratzen, ba, nituen e, jokuan zehar, ba, ere aurkitzen juten zaren, ba, erasoak, edo, ba, pixkate, ee, pozoiko Pokémon hauek diduztaen, e, ba, haultasuna e, oiek edo ba, pixkat kontra eriteko ba, zer eraso mota erabilin nitzaken ba, pixkatori e, betetzeko mm -hmm. eta bueno, horrela e, ba, e, zuzko eraso bat, zegeio jarri dio, jarri diot izotzezko bat, ere, zer gero e, zaiena igual eriteko artean azkena da ba, drago imotako E, e, Pokemonak ditun entrenaltzaia Lanz entrenaltzaia Zer hori azkenean Ba bueno, bat ez zelengo generazioan e, Pokemon e, Pokemon mota hauek ba, garaitzen nahiko zaiak dira Zer ez dituzte Ba asko Eta horietako bata izotzezkoa Eta nistut Bajo ez lortzen zaienak direen Pokemonen artean daudez e, Bai dragoi mota no, eta bai Eh, izotzezko pokemonak bai eta gainea dia eh ba beintzan nere nere iritziz eh esa yena kasitzeko baina bai ba ba bueno ba, geie, azitzeko zeren eh bai. ba bueno iriz azkenean ba, ba bueno, asko igotzen dituzunean maiez ba, oso indartsuak dira baina Orret iristeko iritzteko ba denbora piloa pasatzen da gainera e, eraso pilo bat ba, eraso ez, dak, ez normalak dira ez, ez normala motakoak baizik eta ba bueno geihago eh, jokuan e, momento horretaraino askotan ikusi ditu, dituzun erasoak eta berez ba, bueno ba, ba, ba interes gutxi eta interesanteak direnean ez agien ba ja 60 70 garren mailan estan laike eta claro kasu orretaraino igotzeko ba ba bueno denbora piloa pasatzen da Hile bat, bai, bai, hori da, bueno, kasuanetan, ba, alde horretatik, e, ba, zorte pixkat gehiago izan duz, ze pozoiko Pokemonak, ba, pixkat azkarragoak dira ezitzen, mm. baina, bai, e, moto aietakoak, ba, zaiak dira, eta sanbezela, ba, dragoi, motako Pokemonak araitzeko, ba, arazo pixkat izan ditut, Ze, bueno, ze, et, eta hor ba, baliatu dut, ba, esan bezala izotzezko eraso bat erakusteko eta hoiekin ba, pixar eta erratxagoa izateko. Eta gero, e, el, eliteko laua hauek gaindituta, e, nire bueno, joko angeki izena jarri nion, auk ba, e, irakaslearen Bilobari Eta hori izan da niretzat ba, zaiena, Esa merel lengo saiakeran ba ezut lortu garaitzea eh ze bueno se gustei zi zarratu e, ba e, nere pokemon eh Pokemonek pokemonak daukaten baultasun nagusienetako bat e, pokemon psikikoak dira eta mm, laka zan bat dauka eh eta pues gustei dit Eta, bueno, konturatu nahi zena da generazionetan, ba, bueno, e, oro korrean ez daudela bereziki e, eraso indartxuak, edo ez daudela asko oso indartxuak. Eta, bueno, e, zentzu horretan, ba, zolta aukidut, eta lortu duan erasoetakoat, eta, bueno, azken anuztu dut, e, benuz horrean, ba, e, eraso eh ikonikonetako bat dela ba beharra da ba generazioetako eraso indartsuenetako bat e, dela Ispi Eguzki Izpia edo Solarbim izaneko erasoa hm mm, e, bai eh bi, bi txandatan erasoatzen dugu lehengoan ba kargatzen du Izpia eta gero ja ba erasotzen du eta hori, ba, nahiko bali agarre izan zait, bai, e, esan bezala, ba, zierakoan ba, ureko eta izotzezko Pokemon hoiek gainditzeko ba, hoiek haultasuna behi dute, baina, inkluso haultasuna ba, e, e, belarraren horka haultasuna ez zeukaten e, ba, Pokemonak gainditzeko lagundu dit. E, ba, esan bezala, ba, joku ba eraso indartsuenetako batelako eta gainarakoan ba esan ez ez dut lortu ba, eraso indar indartzu bereskin ba, beste pokemonekin eta horrek ba piskat saluatu ditaz azkeneko ba erronka u gainditua Claro hau eh, ba bueno, dragoien gaina bueltatuz, ba eh claro. Zergatik a, dragoiak indartsoak in, in dira bukaera, jokoaren bukaeran. Zeren, ba, bere motagatik eta bere eraso mota gatik. E, oso hauldura, bueno, ez daukaten berez haulezirik. Dra, dragoi Pokémon bat, esuarekin eraso zama duzu, ba, bueno, baina ez diozu gehiagik enduko, ez? E, berdin basikiko, ura edo izotza, nahi duzun eraso motarekin, ez? Claro. Ez izotxarrekin bai. Ah, izotxarrekin bai. Ah, bale, bale, bale. Ustenun haulezeak au, bai. ez dut. Eta zutala. dragoi erasoak ere eraginko dira. Kontua da, nere azoa horri izan da, Banuela, eh, eh, Dragon Clow edo... Bai, bai. E... ...izaneko erasoak, baina eh, nere 6 Pokémonek horietako eh, batek ere ez zintzuen eh, dragoi motako erasoak. Ei, eh, ikasi Ja, Orduan, klaro, eh, arazoa da, dragoi mo, eh, motako Pokemon batekin, ba, eh, eraginko harra izango zara dragoi baten aurka, baina ere haula izango zara claro, liberean. Claro, baina normalean... Orduan, hor, bai, or, bai. eh, esan bezala, zorta ba, izan daiteke, bai, zartea Pokemon bat berez ez dela dragoi motakoa, baina ikasi dezakela dragoi motako erazo bat. Bai. Eh, jarra doz bat edo bai. agotakoren bat esateren adidez. Bai, esamarno, ba, ba, bueno, baina normalean, klau, Pokemonen e, normalean ez duzu erabiltzen mota berdineko Pokemon e, ba, bueno, zure harerioaren mota berdineko Pokemon azteren normalena izaten da, ba, ba, dibiaz, ba, izuzko bat era, e, era izuzko bat, izatzen moz aurrean, ba, ur edo izotzezko bat erabiltzeaz. Kaso honetan, ba, bueno, dragoi ekin da, eta gainera ba, bueno, dragoi eta eta Tipo normalekoekin, zeren, normalean, ba, bueno, oso hauleztiak au, gutxi izate dituzte. Zuren kasuan edibidez, ba, huri, ba, ba, denak eh, postoimotatakoak, claro, eh, zik, a, eraso zikikoak normalean, hau, eh, beraien aurka ba, oso indertxok ezaten endia. Okay. Eh, ez dakit, eh, postoimotatakoen artean eh, mantendu duzun somorro eh, motako baten bat, edo landaren ya. motako baten bat, eh bat. ben bai beno esan duzu, baina beste besteren bat? Benov, Benomof de somorro eta pozoiko. Claro, hau hau hasieran au, esan genuen, ez? Baina e, ba, bueno, adibez, ba, bueno, somorro e, edo pozoimotako Pokémonekin eh jo, jokoa garaitsa, ba zai, Oso zai ez daten da zeren eh, askotan ba hori ba pozoimotako pokemon bat adibez, bai, ba pozoi eta landarea edo edo horrelako edo pozoi eta hegalaria, ez? Eta azkenean ba ba claro, bimotatak bimotako ba berasoak ba, ere um, ikaste dituzte, baina ere bai bimota hoietako ba ahuldura guztia gizate dituzte eta claro. Ba, zure kasuan ba hori, ba ba ouken e, e, ba, etortzen denean, ba, ba bueno Christo nagoa <laughs> Bai, bai, bai, eta hori da, bani uste dut, batezeren lengua generazioetan, ba igual erronka da pixat handiagozen zu horretan, zera hultasun gehio dituzu, ba, Pokemon mota, ba, edo, bueno, esaten genuen bezala azkenean, ba, ia generazioa erritu ati ba, Pokemon mota bikoitzak izango dituzte Pokemon gayenek, baña la ere ba hauttasunak e, edo, edo ekiditea eh pokemonekin ba nahiko zaia da eh maila honetan e, gero ja generazio berrietan ba aurkituko ituzu ba divisnik e, sei pokemon hauetan eznekuan ba mota elektrikoko inoko erasorik hmm. Eta okay. ga, ezakit irugarren, uste laugarren generazioan edo bosgarrenean, badagoela, eh, pozoi eta elektriko omotakoa den eh, Pokemon bat. Ezakit gara tuko duzun, eh, eh, armi-arma ah, eh, bai. forma duen bai. Bai. Pokemon ugi. Bai, bai, bai, bai. Hori ba, agertuko da, eta hori bezala, ba, bueno, generazio barrietan ezakitxe xeigarren edo zazpearrenean ba ere ba, bueno kasuanetan ez pozoia, baina ere adibidez, ba, somorroa eta urezko den Pokemon bat horkituko duzu eta hortan jungo dira ba, errexagoa izaten jungo da, ba, ya generazio berritatik aurrera, ba nahiz eta, bueno eh, mota bat eh, komunean izan Pokemon hoiek ba, alaren nahiko sawalaitzango da best, e, aukera ze, bueno, izango zu esaterako basuz sua eta zomorro motako pokemon bat e, badukazu ere, ba ezaki 6. generazioan edo. Eta orduan le, lehenengoetan hor ez da gertatzen nahiko limitatua da, ba, bai. esan izan duzu bezela ba, pozoi egalaria, pozoi belarra Eta nahiko... Baiz, ba, oso simplea, ez? Eh, batez ez ere, ba, geroago ikusi den, eh, ba, ba nola espanditu den, bai Pokemon eh, mota ezberdin ez, baina baiet ere bai, hori ba, naztura hoiek edo, eta ba bueno, ba, ba erazo, ba Pokemon batek, ikasizluken eh, erazo bat, ba, ba ikastea dibidez, eh, ba bueno, hori aurrerago eh, ikusi dugu, ez? Game Boy Advance, eta Nintendo deseko jokoetan, eh, nola baita, barietate gehiago, Zure kasuan, ez zera sentitu nola zikina zure pokemonei eh, iztotzezko edo zuzko erasoak, erakutsita jakinda ez direla mota horretakoak? Ez zikina, <laughs> baina, bueno... Eh, nola baita sentitzena trampa, ez, eh, egiten ari zarela. Ez, ez, ez da horren beste trampa, kontua da, bueno, aituta gaude... Eh, Baina esaterako ba ipatu izudan berak e, normalki ba jokuan e, ikasten dituen erasoak e, sikik motakoak dira, bai, zagatik, bai. ba ez dakit Baina horrelakoak dira, Et, eta hori pues, abantaia bat da ba, e, pozoiko Pokemonen aurka borrokatzen duzuna, ze ze jaba okazu Pokemon bat horiek garaitzoko Baina aldi ba es, eske ez da trampa se adibidez, ba Pozoiko Pokemon bateri erakusten mai dos eraso bat, ba gaisu zuaren eraso horren e, baina normala edo egingo du, baina esuzko Pokemon batekin e, E, egiten egingo diozun min berdinez duzu egingo ze azkenan, ba ez bai. da bere motako erasoa mm -hmm. eta ez du eraginkortasun osoa edukiko erasorrek bai horre bai. bai, ba da pixka esan bezala, ba, ultasun oiek ba e, a, oiei kontra egiteko ba, balia dide bat baina ez dizu emango ba erasorrek eukidezaken E, euneko egun e, edo eo, indar guzti hori ze azkenean ba, zure jade pokamara jarraitzen du ba, pozoimotakoa izaten eta hmm. ez dizu ba, albide guzti amango Ba, izteren, bueno, dere, bai, esteren, ba, bueno, hor ikusten ere bai, Pokemon, bueno, Pokémon, está aquí Pokémon Company, está aquí está en Game Freak, Pokémon Company está aquí. Ba, e, ba bueno, e, Arreta oso ondie jartzen diotela normalean, e, Pokemonen Pokémonen eta bueno, e, generazio guztietan pasatzen da, ba, ba, oso indartsua zen bat, bat, bat, batean, ba bueno, E, datorren jokuan nolabait hauldu dutela, ez dela hauldu dutela bizzik eta, bueno, estadiztikak ikutu dituztela, zeren ba, bueno, e, Pokemonen jokuetan badago beste dimensio bat normalan guk e, ba, bueno, ez dugula harretan diri jartzen dela beste jokaleen aurka jolasten ematen diren e, ba, bueno, e, borrokak eta barrez eta kasu horietan, claro hor e, ba, harretan handik izan bar da, ba, ba E, ikusteko eta pizkat nivelatzeko bazte pokemon dauden nolabait ez eh edo puskatuta eta mm. eta ba bueno, nolabait nola ba, ez da trampa erabiltzea baina ba, ba, bueno, guztiok ba badakite ba, generazio eta joku bako bakoitzan zein den intartsuena eta normalean ba, beste jokalarien aurkajo lasten direnean ba e, bere taldean hoietako bat beti izaten da ez ordun mm -hmm. ba, bueno mm. ba, ba joku jokalari bateko jokoa adgian, ad ba esan ba, ez, ez trampa, baina e, bai inapa bat bestela, ez? Zeren eta hori komentatu genun lehen, lehen saioan eh ba, dibidez, ba, Suzko motatako pokemo batekin hasten bazea, lehenengo gimnasia gainditzea oso oso zaila da, oso zaila da, ez? E, eta horregatik ba, po, e, ba, bueno, e, joku horretan ba, erakutsi zioten Charmander rey kasuetan eh eh e, metalezko eraso bat dela justo justo e, ba, lehen balen e, eh gainditzeko behar duzun erasori, ez? Mm -hmm. Eta zuko esan bezela ba, bueno, ez daukat eh potentzia berdinaz, zeren metalezko, metalezko kasuetan metalezko Pokémon batek ba eraso e, eraso hori, ba bor, e, bor, era bortitzagoan egingo du, baina ba, bueno, ba ba ba gauza jarri zituz Nik horrela ikusten dut beintzat, horlako gauza jarri dituztela, ba ez eh, jokalariari laguntzeko. Bai. Bai. Bai, bai. bai. Eta gero e... da gai bat, ba igual ez dugun ai, bueno, aipatugu miu eta miu mituren eh, kasua eta bueno, eh joku honetan ba eh legendasko eh Pokemon batzuk badaut ere. Eta urrengo generazioetatik aurrera ba, bueno, badago ba, jendea bueno, e, e, pixkat e, trampa zela hartzen duena ba, jokuna guzian mm -hmm. e, e, mota, ba, bueno, ba, mota honetako Pokemonak erabiltzeana. Eta gero igual beste generazioetan pixkat gehiago ipatuko ditugu mota honetako Pokemonak. Ze generación etanik da kidalada o de, van ba, eta mi eta gero ba leyendasko, las leyendasko eh choriak, es? Bai. Eh mol mol tres, eh sab dos eta Ta. eta 1. Horria, hori da. Horida, hori da. Bai, bueno, va ba, ba, es que eh va ba, bueno, va, ba, azkenan gamerrak pixka bat ere bai eh kontra ibiltzen gera ez, eh, ba, bueno, azken, azken astetan adibidez, ba, bueno, front softwareek azkeneko jokua kaleratu du, eh, ematen du ez, da, ez daukala zerikusik, baina baduka. badauka. E, eta, e, ba, bueno, joku hau, eh, Elden Ring, ba, eh, ba bueno, kompainia honek dituen jokuak bestela, ba, oso zaila da ez. Eta kontua da, ba, bueno, ba, ba beti egon dela orde bate bat ea zergatikan ez dioten... Eh, Erreztasun un e, bat jartzen, ez pizka bat ba, jende guztia jolas dezan jokua. ez gainditu, baina bai jolastu, ez? Eta beti estado dute ba, ba, ez ez eta hori garatzaileak e, nahi duena da eta eztin dela errestago jarri, zeren ez dakiz ere, ez aqui ta batez. generazio bakoitzetan ba Pokemonekin kesatzen die askotan, ba, oso erresa direla jokuak, hmm. Eta eta claro pokalariak eh nolabait ba, ba, bueno, jokua jolaste madu garatzen nahi duen bezala bagian osorr esa da eta horregatik jartzen jartzen gera edo jartzen dituzte noladaiteko ba zaltasun artifizialak ez ba zure kasuan adibidez ba ba pozoi pokemonekin ibiltzea edo eta adibidez ba ba esan batxori e, legendas kotxori hoiek ez, ezin erabiltzea zeren oso oso indartxoak diren ez mm -hmm. Bai bai. E, eta bueno. Nik gustatu dut bai hoku bueno, eh poco bai kontu orrekurrenta bat dela hori, zaltasunarena eta azkenan ba hori artificialki edo e, erronka fiskat bai, igotzearena. Ze bueno, azkenan ba e, zen bezala ba eta bueno, e, ditugun baliabidekin interneten eta os errixala Ba biljatzea generazio bakoitzeko ba Pokémon indartsuen diren mm. eta horiek ondo hasita ba, nahiko errexa da ba, Pokemon eh joku nagusia gainditzea. Orduan bai, ba horratik ba. batzutan jotzen dugu ba erronka saiawa saiakoa kezartzera ba bestela anaiko errexa dela. Ba, nahiko bai, bai. E, hau esan da eh Noiz ikutuko duzu edo, noiz pentsa zonzu ikutuko duzula urrengo pokemona? <risa> ehm, ba ezakit, uh, urrengo azterako nioztut beste joku batekin nahituko nahiz, ezakit mugu bere ipatuko dugu ezakit eh, irutzen zaizun, ba, bueno, Genshin Impacte bigarren aukera bat edo bestela ba, beste joku bat probatuko dut eta gero ba ez dakit barru ikusko dute ja bigarren generaziorekin hasi edo edo ez bueno ba, ba ikusiko dugu ni pentsatzen dut ba aste pare eh, o sea ez dakit pare bateko deskansoa eh mai mai costeñola ba bueno ikusten dut hor gogoekin gelditu zarela gutxi gorabera hau esan da eh eta ke zer gelditu zaizu nozateko Ez, ez, ez, ez, ezkenan erronkauek duten alinterzgarria al badau, bueno, eh, erronka hori bera esan dugun bezala, ba, generazio batean edo bestean egitea, ba, berdina izango dela, zardoan, mm -hmm. igual horrek usen daitein batean, ba, bueno, el eh, lehen generazioa, ba, pixkatea esan dugun bezala, ba, urrengo ere aurkezpen hori ikustea, baina, bueno, Ba, leiteke, e, inklusa, ba, urrengo denboraldi irakuztea urrengo generazioa, baina horrein dikazakit, e, ba, emean dikazte para batera ikusiko dugu. Oso, no? Oso, no? Hau esan da mar minuto galdietzaz ezkigu eta saietukonez, azkar batean, ba, nere jokua, aste honetan, haserratu nahueen jokua azaltzen. Horizon Chase. zuten duzun duten bezala, ba, nolabait joku retroetara erakartzen gauen e, e, soinu bandarekin datoz joku hau, eta da, ba, bueno, neri lehen momentuan erakarri ninduena, zeren e, ba, bueno, ba, ikusten moda estetikoki oso joku, bueno, naiko joku polita da, e, ba, outrun edo horrelako joku klasikoetara nolabait ba, ba, goratzen duena, Eta, eh, bah, bueno, ba, karreratako joku, joku bat da, eh, grafiko nahiko simplekin, baina, bah, bueno, ba, oso polita, hori, eh, piskat, bah, hori, ba, larogei garren, larogei tamar gerren, amarkadako joku tara eragartzen gau, eh, gaituena. Eh, joku berez oso simplea da, bah, bueno, karretera bat izango dugu, eh, bere kurbekin eta bar, eta hasiera batean, bah, bueno, ehm, E, e, gaizkiz banago, hogei kotxen aurka e, ba, bueno, lehiatuko gara, eta, ba, ba bueno, ba, depende ze, ze pozizioan iristen garen bukara eraino, ba, e, puntu batzuk edo, edo beste batzuk irabaziko ditugu, eta dependezen ba, punto lortzen ditugu, ba, datorren mundura pasa, e, garatuko, pasatuko gara edo edo beste Kontua da, ba, bueno pa ba, jokua joku, ba, ba, joku klasikoetara er, gogoratzen du eta bai ba bueno, jolas moduan ere bai ziren ba hasieran bueno, hau joku klasikoetan pilla gertatzen zen. hasieran e, ba, bueno, beste kotxeak oso azkar ateratzen ateratzen ziren eta zu beti atzen gelditzen zinen eta bueno ba bueno ba karrera aurrera joaten zeniean joaten zinen e, beste kotxeak aurreratzen ez eta bueno hor geldituko bat ba ba bueno ba, eslitzateke oso handi izango, baina kontua da, ba, ba eh, asko zerretu nahizela, joko honetako, ba, inteligentzia artifizialarekin edo, zeren, harerioen eh, kotxeak beti zure aurrean jartzen dira. Beti, oza, zu karril, bost, eh, bost karril dituen errepide batetik joate mazara, eta ezkerretik joate mazara, guztiz ezkerretik, Aurrean duzun kotxea, zure zure aurrean jartzen saiatuko da, eta, ba, ba azkenean, ba, talka egingo duzu kotxerra, no? Kotxe horren aurka, eta talka eginda, ba, denbora galduko duzu, eta berriz, ba, saiatuko zara kotxe hori harrapatzen, eta hurrengo mm, kurban, ba, kotxea, haber, e, e, garaitu alduzun edo ez. Eta kontua da, ba, azkenean, ikusin dudala nere burua, e, ba, zirkuitu bakoitzero edo hogei, hogei taboz saialdi egiten, ba, ea, ea lehenengo gelditzen naizen. <laughs> eta, klaro, iristen da momentu bat, ba, ba, ba bueno, e, pixat kokoteraino bukatzen dudala, zeren e, kontua da, ez dela, e, ez duela asko importa zer, zer moduz gidatzen duzun, ba, zortea duzun beste, kotx, beste kotxeak garaitzeko. Zeren, eh, adibes, eh, ba, bueno, eh, irtera eta gero, ba, lehen amar kotxeak hor dituzu. Eh, zure aurrean dituzu, eta lehenengo edo bigarren kurban, beraien aurka emango zara. Seguro, seguro. Eta esamezela, ba, kotxe baten aurka talke egiten zunean, eh, zure atzan zauden irudolau, Ba, ba, aurreratuko dizute. Eta ba, berriz, e, arazoarrikin ze, e, aurkituko gara, zeren, bakotxe bueno, ba, horiek aurreratu bar dira, zure aurrean jartzen dira, ez dizute ba, aurreratzen usten, e, kolpe bakoitzero denbora galtzen duzu eta beraiek aurrerago jartzen dira, ez? Eta kontua da, ba, iristen dela momentu bat, nik ez dakit e, laugarren, bosgarren munduan nagoia. Baina kontua da, e, ba, bueno, iristen dela momentu bat, E, ba, lehenengo bueltan ez baduzu buelta perfektu bat egiten lehenengoa joaten dena arrapatzea ba, ia ezin ezko dela eta, eta ez dute esaten ba, ba, esate gatik eta mapan ikusten duzu minimapa minimapa minima bat dugu horre goian ezkerrean eta mapan ikusten baduzu non dagon lehenengoa ikusten duzu, zeituan ikusten duzu ba, buelta batean ez dut zula arrapatzen inoiz eta <laughs> klaro horrek pixka haserraun ba, bon, nauz en ez dut ikusten e, zein den ez azkarrago edo hobeto joateko modua eta klau kotxe bueno, e, munduak desblokeatzen dituzun eean ba, kotxe berriak ematen dizkizute eta kotxe batzuk azkarragoak dira baina kontua da ba, normalean zaitasuna e, kotxeen abiadurarekin igotzen dela hau da ba, e, kotxe azkarrago bate aukta normalean... E, lehenengo pantailetan edo edo bukaerako pantailetan bezain zaila izango da. Ba, ba, aldape aldaketa bakarra izango da, ba, ba, kotxeak azkarrago izango direla eta eta kitjo, ez? Eta kontu da, ba, bueno, Jokoak eskeintzandola lau baiteko tuneo sistema bat, non, ba, bueno, de gauzak desbloeatuta, ba, bez, ba, turbo hobeago bat lortu dezakezu edo eh, gidatzeko e, sistema estableago bat lortu ezakezula eta bar e, eta horrek ba, nolai, azkarrago joaten uzten dizu, baina kontua da ba, ba, bueno, oietako hobekuntza bakarra aktibatu daitekela karrera e, bakoitzean beraz, ba, hori, ba, iristen da momentu bat, e, ezin duzula lehenengoa harrapatu e, ogei, ogei eta marraldi saiatu zarela e, lortzen, ezin izan duzula egin Eta, klaro, ez, dik, ez dituzu egoekuntza obe, asko desblokeatuta, beraz, azkenean, ba, ba nola bait, ir, geldit, irizten zara momentu batera, non ez dituzu punto, behar dituzun puntoak urrengo mundura pasatzeko, eta, eta, claro dituzun, pendiente dituzun karrera hoiek, ba, punto gehiago lortzeko, ba, ba, ia ezin ezkoak direla lortzeko, ez? Eta, hau, ba, izan bezala, ba, kriston aserratu nahuz, azkenean, ba, joku honek, ni txatu da, eskaintzen duen gauzariko berna dela, ba, no, karrera bakoitza, ba, minuto, bi minuto gehien ez zirauten duela, eta nolbait, ba, azkar jolasteko joku bat ematen duela, baina kontoa da, ba, ba, ba, bueno, puntuak lortzeko eta bar, hogei, hogeita marsaiak era e, eman barba dizkiot, ba, azkenean, ari ez joku ari zartzen, e, azte ez dakit, iru lau hor du, ba, e, eta ez dit nolabait ez, betetzen, Edo ez dit e, ba, ba, bueno, ez dut asko disfrutatzen egia esan zeren e, bukatzen dut, hori ba, bai pikatuta jokoarekin eta ez jolastu nahi duala baizik eta ba, bueno, ba, puntuak berditut eta beraz ba, bueno, ba aurrekoan bigarrena gelditu behnaiz, ba ba punto gehiego lortzeko, lehenengoa gelditu behnaizela eta hori lortzea ba ba bueno, ia ia ez tiniezko ezandela, ez dela es. Orduan ba bueno, ba, hemen bezela, ba, jokoak Cristiano haserratu nau zeren hori, ba, ba, sentitzen dut jolasten arien ez denbora galtzen arien ez jolasten arien ezten bitartean, ez? Eta ba, ba, hori izan bezela, agian ba, ez da agian da, ba, ni ez naizela jokura jokoan sartu edo ez duda la jokoa oso ondolu baina ba, hori, ba, balde batetik hori izan da nere e, arazotako bat. Beste arrazo izan da, ba joku joku beren momentuan premiumaz dela. Eh bi bi joku haue bi eh bertsioaz berdin eskaintzen dituzten. E, lehen bertsioaz zatem zan ba hiru karrera jolasteko eh doaineko bertsio bat eta ba, bueno, jol, gehiago jolas nahi bazenun ba ez dakit 5 e, € edo ordaintzen zen joku guztia desblokeatzeko. E, eta, bueno, ni momentu horretan, ba, ba, eskintza baten gaten, eta jokua gustatzen zitzai darako lehen irupantaietan, horre ere bai, ba, piskat e, jokuaren amua, ba, hori, e, ba, eskintza bat aterazan, eta euro batean desblokeatu nun. Ba, kontua da, gaizki ez banago zeren bilatzen hornez eta ez aurkitu, baina orain jokua doaineko dela. Doaineko dela, eta e, ba, nolabait e, monetizazio sistema izaten da e... Ba, nola da, e, es pase ezberdinak lortzeat. Pase hoiek, ba, bueno, ba, mundu gehiago desblokeatzen izkigu, joku principalaren ba, ez direnak, baizik eta ba, beste, beste mundu ezberdinak, ba, e, espantzioak izango balira ez dela, eta espantzio, espantzio hoiek, ba, ez dakit zazpi sortzi eurotan e, daudela. Beraz, ba, ba, nola bait, ba, bere momentuan, joku oso bat erosi nuen, eta Ba, ere bai has erratu nau e, ba, urte bat edo bai urte bat beranduago ba joko hori ba nolabait pazatitu ba, dutela eh ordaindu genuenei ba, ez digutela eztereman eta ba bestei ba ba nolabait ba, edo er, monet, e, jokua hobeto monetizatzeko ba, gauza premiumak sartu dituztela Eta nola bai, bueno, nik e, invertitu nuen e, euro horretatik, ba, ez dela asko, baina azkena, ba euro bat da. Ba, ez dut eser ikusten, ez. Orduan, ba, esan bezela, ba, joko ba, jokoni, ba neregatik eta bai jokoarengatik baratzopilo bat ikusi dizkiot. Eta e, horregatik, ba jokoari eta nere aserreagatik, ba izar bat jarriko diote. <laughs> izar bat eta janta bat, zeren grafikoki ondo dago, musika, asko gustatu zait. Eta batez ere dira, ba, hor lako ba, sintetizadoreak dituzten, eta hor horlako soinu banda gustatzen bat zaizkizue. Ba, e, ba e, probatu edo entzun, YouTube-en adibidez e, jokuaren soinu bandaz, ez dira non so ondo dago. Baina kontu da hori, ba, ba, pilo bat kabreatu idala, ez dira hori. Ez dinditut e, kotxak aurreatu, beraien horka talka egiten dudalako. Eta, karrera e, perfektua egiten dudanean, lehena ikusten dut, ba, ba, maparen beste erdian dagola, beste, beste aldean dagola. Osa, zindu dala, buelta batean e, hori harrapatu ez, eta azkenan, ba sensazio hori non jokuak egiten dizu. Eta badakizut, ba jokuak trampagiten dizu, lazeren, e, ba asiran, beste kotxak zu baina asko azkarragoa irtetzen dira. Eta hori, ba, ba, bueno, ulertzen dugu, ba, ere bai, ba jokuaren eh nolabaiteko eh muña edo ere bai eh ba beste joku beste kotxeak e, aurreratze izango dela. Baina kontua da, ba claro, eh ezakitik pentsatzen dut eskaini behar diztula nola eh e, karrera irabastetako aukera hori, ezte eta, eta batez ere ba, ja, jokuan aurrera egiten duzuena eta laugarren, bosgarren munduan ba, hori ia ezinezkoa ikusten du dela, ez? Ez dakizten bat jolastu bar dut kotxe berriago bat desblokeatzeko eta horren hobekuntzak desblokeatzeko eta hori erabilitatea azera egin dezaket beste beste mundutara EA.go lortzen ditut eta bar, est. bukatu dut ba, hori, ba, bazerratuta zeren e, e, iruditzen zaite ba jokoak trampa asko egiten dituela eta eta ez tindutesan ba bueno, trampa gaite dituela e, nola nolabait e, zu gauza gehiro esteko Baina baitran egiten duela, ba, zu pixkat jokuan hor mantentzeko, ez? Eta zuk e, ordu eta orduak sartzeko, ba, j, mm, bi minutoko karrerak dituen joku batera, e, batean, ez? Orduan, ba, hori, ba, esan bezala, jokoak pila bat aserratu nao, e, bat bat emango diot, zeren, ba, bueno, azterketara aurkeztu da, istena jarri du, bat bat jarriko digu, baina, bari esan bezala, ba, bat ere ez, du, ez dudango gomendatzen jokoa da, Ala ere ba nahi baduzute, ba ba bueno, Pistacho bateman, Google Playen bak ez dute ba bajokua ba, aurkitzen dutenean, eh bideo bat izate duztula, ba ber, e, jokua ikusteko eta bar. Kasu honetan ez da gezturretako hoietako bideo bat, baizteke ba bueno, bideoan ikusten duzuena e, ba, jokua da. Eta bueno, ba, nahi baduzute ba eta karreratak, karreratako jokuak gustatzen bazaizkizue ba pagian nahi baduzute bi bideoari ba ba pizka Pistacho bateman, baina saionetan adidez, ba, bunkarts edo, edo asfalt bezalako jokuak tratatu ditugu, eta pentsatzen dut, hau baina askoz e, gomendagarriagoak direla. Eta, bueno, ba, hori zan da, azkar batean, azkenean ama minutu minutoen banditut, baina hori zan da, azkar batean e, ba, esametzela, hori zontxeiz jokuaren e, nere analizia, hori mu, musika pixka bat, eta saionetan amaierekin guaz. still feel this emptiness, this aching heart is beating wrong Do you see how much of you is left in me? You're not not everything to get rid of you ghost i'm begging please no more little away azkeneko discotic ba, your way to kill isten ekabestiada esa bezela ba no lo baite con metalcore metal, core, metal Eta, hau izan da, ba, saionetako guztia, esan daierzek esan du, eta ni nahiko adoz nago, ba, di, agian, ba, azte honetan, ba, ba, gensin inpakti, bueltatxo ba, bat emanbarko digula, ez e, batetik ba pixkat jokuarekin e, e, ba, bueno, egunean jartzeko, eta bestetik ere bai, ba, ba, bueno, egunerak eta azken egunerak eta duela aste bat gaizkiz banago izan da. Eta, ba, bertan, ba, bueno, pertsona iberriaketan sartzen dituzte, eta gian, ba, bueno, historia pixka batera izart, gehiago sartzen dute, beraz, dut ba, bueno, e, pena merizte duela, ez? E, bueltatxo bat emantegara gensin impacti. Bai, bai, bai. Eta, bueno, ez dakit nik seguraski, ba, bueno, pertsona iberriak edo ez ditut desblokeatuko, zeren, bani, bai, ekiztute, gor, lako gatxa sistemetan, eta, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Baia, bueno, pizkat, ba, historian aurrera egitea, nin egitearekin nin konten egongo naiz. A bueno, esan bezala, hau da astronetako edukiera guztia, eskerrik asko entzutegatik eta gu datorren astera arte, agurtzen gara. Aio. Aio.